قرآن مخترمان از انکو نمولانا ممتی توسیف اخمات سید دورا تفسیر قرآن ایکسو انیس نمبر کسید سید پا محلہ بلرخیل مرغوث کی پتیس نو دوزارات کی شعر دا دید ملایدو پتیس ساتی شعادی توید اسلمت کسید این شیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازا نیز دیمین چوک جانگیر روز سوامی پروپرائیٹر شیر توحید موبائل نمبر زیرو غریب القرآن معنیٰ کہی ابتدعو لهم بدعات جوڑ کر دی دا دی دا پارا بنا دین دا دیننا ما دا اغس لم یعظم به الله چې حکم نرکڑے اللہ تعالیٰ پا آئے باندھے ہیں مسائل السلوک کے تانوی زکرکی رحم اللہ اغوائی فیہ ابتال للبدعات کا ابتال شرک چسن دا شرک بیخکانی دا پدے آیات کے د دا بیدات بیخکانیم دا پدے الله اکبر نمانا بیدعات روخ کلی او کتاب التسہیل ذکر کئی اووی والمراد بما شرعو من البواد طلی فی الاعتقادات وفی الاعمال کالوحیرت والوسیلہ وغیر ذالکہ مراد دینا او اعمالو کیا او اعتقاداتو کیا باطل خبر روخ کلی نمانا سو اغدین چې الله په حکم نه د کلو جوړ کړه دي دادی مولیا نو د ځان په بدعات جوړ کړي دي او د الله د کتاب مخالف دي او راغلي دي اهل الحلواء والخانه کو د ځانه کتابونو جوړ کړي دي او هغه چې کوم د کابرو ته منسوب کړي دي دا د قران خلاف دي ولاولا کلمۃ الفصل او کچرنه کلمہ د بیلتون هغه فیصله د بیلتون لا کوز یانو خامہ فیصله فی بکر شو په ما بندای کېو به شک ظالمان د غیده پاره دی عذاب دردناک وینې وته زالمان لرا مشفقین نشی ریږي ما د ا بدلې د اسنه کسبو چې د کسب کړیو هو هو او دا دا شی د عذاب واقعم بهم واقعیدونکو بهې پدای باندې ولذینا بشارته کسان چې مان راو عملو کنے په دل جنت وی باپ باغه چود جنتونو کې دای د پاره هغه سبه وی چې خوخه وی دای پنيز د فروردګار د دوی باندې یا د فروردګار د دوی څخه ذالیکا دا مذکور عزت الله اکبر یا دا مذکور عزت او کرامت زوال فضل او الفضل الكبير دار فضل ډیر زیات لوی ذالک الذی دا هغه شهده چبان خوشخبری ورکه یالله تعالی خپل بندگانو ته هغه که خپل بندگانو ته چی ایمان راول د عمل دنه کو وایا چې سوان کوم د تاسو نه پدې باندې اج رند مزدوری الا الموده فت القربه مگر دوستي فرښتہ دارای کی الله اکبر مانس غنیمانی دي استثنامن قته استثنامن قته مانا بداشی لكن الموده فت القربه لكن مینا فت القربه د پارا د حاصلول د قربته او کای الله سره زده نسو نغوالم خو مینه او کئی ده سلولو د قربه او نزده والی ده پارا الا الموده تا. مگر مینه ده اللہ فی القربه ده د ده نزده الله ته تا نزده حاصل کئی یا استثناء متصل شی نمانه بدا شي نور عجر ده نه نغوالم خو اللہ الموده تا فی القربه مگر اغا دوستی پا او نزده والی کې رشتہ داری که یعنی د قرابت لحاظو کئی زما مسلا او منی کنور سنو کوئی نو د قرابت او در دا اشتداری لحاظو کئی او زما مسلا اغاو منی یادا مانا چستسنا متصلشی اللہ المودت فی القربا مگر دوستی پا قرابت کے یعنی د قرابت نسبی لحاظو کئی کنزل خورا تمو کوئی کنا تکلیف مرا کوئی اللہ اکبر إلا المودة في القربى یا بلا من دامنا چستاسنا متصل شي چې دا قرابت نا مراد قرابت انساني مگر اجر دنا دا غاړم چې له ها زکې دا د قرابت انساني سم مطلب کزره تکم بیان کوم نو دا د تع د قرابت انساني د وجه کوم چې انسانان یی اگر اشتد انسانيت مد سره نو ذکر ته مساله کومه و اور جاسوودے چې کسبیو کړنه حسن تند نه کوي زیاتی به ورکوم د فاره فی ها فای کی حسنا اجر لرا او ان الله بشک اللہ تعالی بهونکې قادر ده انا الام یقولون افتر ازجر ایوای د چولکله ام یقولون ایوای د افتر از چولکله د پیغمبر صلی الله تعالی باندې کذیبا درو غلرا پس ک چاره خو خدای تعالی نو موهره به واله والا قلبیکا فضل الله اکبر دا چه محر بیوحلو استا پزلو بانده معنی سو اے پیغمبر اکت نو الله بستا پزلو بانده محر والو معنی تا بانده بے در مرگ پہ سلا کرده وان خود در اغجن نی خود در اغجن نی تصادقی یادا معنی چه این یشای اللہ یختم اے یربط علا قلب کا فلا یعزی کا ایزاؤهم تسلیب راستی و وَيَعْمَلُ اللَّهُ الْبَاطِلَ أَوْ بِرْبَادِ يَعْلَى تَعَالَى أَوْ بِرْبَادِ يَعْلَى تَعَالَى بَاتِ اللَّهُ رَاصِبَتِي حَقَّ لَرَ پخولو کا پیسلو سرا دَاغَ الْ بِشَكَدَ دا اللَّهُ تَعَالَى غَالِم نې پرازونو دي سنو دي وَهُوَ الَّذِي بَشَارَتُ وَهُوَ الَّذِي دَ اللَّهُ تَعَالَى زَتَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ شِقَّ قَبَلَ وِ او د ډېر غناون نا وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ پوره پاس باندې چې تاسو عمل کوئ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ یستجیبله او قبل لوي به شاره ته یستجیب د یجیب سره او قبل لوي دووا د کسانو چېمانې راله دی او کله دې زی د موسیې وور کې دله دفل ففضل نه او کاافران نوله هو ماذاابون شدي د یفاه د زا سخته وله بس الله هو زقا دلي ل ولو بسط الله رزقك ترى فراختی الله تعالی رز روزای لرا د پار د بندگان خپل ها ما خسار کښیو کیدی فزمکه کې والا کی ننزل کی لیکن الله تعالی را لیګی بقدرین پندازي سلاما هغه مقدار چې پخې شي به شک دا الله تعالی خپل بندگان باندې بند خبردار او لیدون کړي وا الله اکبر الله وی ګورا کما دا دا ډیر روزی می چا د پار فراخ نو به سر ک شو کې پهزمک کې مال همهې شهې وي چې کله ډیر شي د بند سره نو به ګمرا کوي او په ګمرا هوبان دی چې کم ده اچي پرونه یو ملګې عجیبه خبره کوله یو نا را غلی وهمون که نوه نو جړلی چې ظمن را ده دا نه را کوي او دایله پیسې نه او دا د واغهدي مما ته چې ستا خاون چې څومره پیسې ګټلې ده ابل چا دا سره ګټلېم نه ده دومره پیسې چې تا خاوند دلته څوره ګټلې ده نو دې پاو شاکه هغه چا داغه سین نه ده ګټلې چې تا خاوند با په هغه ټیم کې چې په دولا کا باندې نوې گاډه بکې دو نو هغه با هغه ټیم کې په پیرا باندې چې پیسې را لې غلینو یو لاکھ او دولا ک روپۍ با او د کپلو سر نو پویتا سوه او ناته چې ګوره تاسو هغه ټیم د الله بغاوت او نافرمانی کړي و چې تاسو بدلته روان شوي او لا بړی او په ځانګيري کې باندې فلم کته او په شریکاب باندې او کله سوه کله او هغه په ځوليات مو کول دا ارچتې صرف یو زایدانس نه چې چا لا الله لګوږي فراخه کی او تاسو وګورئ کنه چې چا سره خلګہ فراخه شوي دا سیډي ګاندی او فلمونه دي دي کانجر تووب ده هميشه هميشه د کسې تقریبا ډېر کم خلک اغې چغې لا الله رزق فراخور کی او اغې د الله شکر او باسي او د الله په دیني لګي اډر کم خلک اینهو بیعبادیهی بیشک دا اللہ <سؤال> تلا پخولو بندگانو بنده خبردار دیو لیدون که وحواللزی اوام دلیل عقلی وحواللزی دا اللہ تلا آزاته اونا زلو لغی ساچرا وروی باران لرا من بعد ما قناتو پس داغینا چه دا خلق نومی دا شوی او خوا روی خپلی محروبانی لراو دا اللہ تلا دوستی دا مومنانو الحمید سایل شوی بادشا ومن ې دلی رالی ومن آيات یودننو خو د قدرت دبارې تعاله پیدا کاول دا اسممانو دځم وما او اغ سو چفاار کړيدي فيما پهې دواړو کې من دا هر د او داله تالا په جم کولو دایبانې هر کله چوړیقدرهواله دی وما اساب کوم تخیفی دنياوي وما صاب کو موسیبه هغه چې راې تاسو تا د موصبت نه فبیما بس په سبب دا غا چیکړې په ما کا سبب ايدي په سبب دا غا چیکړې دي لاسونو استاد هويا او او او وكوي الله تعالی ان کثیرند ډېر غناونه سببه اکثري ده دي کلي نه ده چیکم مصيبته انسان ترارسي نو ده انسان د خپل لاس وجي سببه اکثري ده ده ها کلا کلا مصيبت رازي ده فار دره فيده الله اکبر و ما انتم بموجزنا تہ وی به اخریون ایتان سو به معجزہ بچکی دن کی, کی فل ارض ف دنیا کی وا ما او نو استصر فادم الله تعالی مقابله کی مولین سوکدوس والا نشر سوک نو دادی و من آیاته نهم دلیل عقلی و من او د نو خود قدرت د bari تعالی نا الجوارجیازن الجوارجیازن د جیازنا کی شتئ دریاب کی کل اعلام پشان د لولو غرونو پشانې رواندي او پهې دراب کې دا چټې کی دی چو غړی الله تاله یو س کېی ه بند بکړی اووا لنلانو ل لا نو دغه او ک رووا کې دا اولاړیله ری پهشا د دریاب باند دا کاله او ی نو دا او دا ک بیاری ل دا دله په قدرت روانی دی نفیل کا به ش پ دیې خه د لا د توی د دپار هر صبرنا کو او او شکرو ګزار او وبقوننا يا بهالاك کڑی دی کشتولارا الله اکبر بما کسبوا بصوداغچدی کسب کړه دے ویافو له او الله تعالی عفوکه یان کثیرند ډیر ګناونه و یا علم اللذین او بو دل تعالی پاکسانو باندې چې جګړه کوي فی آیاتنا پایاتون زمن کې جدال فی آیات الله سوره مومن کې تر شو مرارن بیا بیا چې دد زمانی د جاهلیه او جدال فی آیات الله او jihad فی توحید الله دا بغیر یلمن دا د الله رابولیت ځکر کلري چې دا زلمونو د جهلییت نا یو ظلم دی. دغه دي ما له هم نه دد د فه م ما د فنا فما اوتیتون من ش پسه شي چې در کول شي تاسوله را دشيه ف دغه ف دا څکه د جوون د دنیا دسه چې دله تاله سره غړه او باقیدي دپاره د کسانو چې معې را وړه دی والله رې مو ف خپل را یا توکلونا کلونونه برسه کوي ګه دا, دا امور سلاسه د فه د دف د ذااب زي ک کوي ور سا. اول امر پکیدا چې اغه په خپل رب باندې باراڅو کی نو عذاب به تیدا فشي الله اکبر دویم امر چې اغه دافې من نه كون کېدا عذابي والذین اکسن یتنیبونا چې اغه ایزان بچ کوي کبايرل اسم د لوی ګنا او نه والا فواحش او د بهایونه وا اذا ما غزیبو هر کله چې اغه غصه شي هه میا غفیرونا نو دوی بخشش کوي کاله چ غساشینو بخشش کوي خلکو ته یا ګره عذاب بدر باندې ناراضي پر توکل وکا بلدا عذاب بدر باندې ناراضي دلوی لوی ګناون نزان بچکا بے حیاوی نزان بچکا مفسرین کرام ځوانا کوي کبایر الاسم شرک اعتقادی والفواحش او شرکی فعلی د دې نزان بچکا نو ګناو بدر باندې ناراضي عام اومده مانف تفسیر صرف دا اغه لوی لوی ګناونو کې دا اغه سرگن گناونه چه رو طول نلوی دینو زکا دا مانا غی کئی ورنه آم فواهشو تا شامل ده آم بی حیائی مکوانو عذاب بدر باندې نازی بل دا چې کله غصه شی نو بخشش کوا غصه انسان لورزی او حدیث کرا زی دا غصه خشم ده خوگورا نه خشم نده بیسی چه چاک غصه نمی نو دام اسی یو شیده بیا او چې غصه راشی و حدیث کرا زی چکه م انسان کې غوسه زیات شیطان وای دا زماده لاس پندوستې پندوسه چکه ترته غرزوم نو غرزولې شمه نو غوسه کنټرول <سؤال> کول <سؤال> غواړي ورځی کله <سؤال> ها دا په هر سبا نه چې دک څخه غلې ناشته غوسه نه دام سره پکار نه دی نیم اس کې نه غوسه چې چاله نه ورځي دام د انبياو صفات نه لري انبياو خفاکېدل غوسه کېدل په دغبان نه پناروا ولیدو باندې ها چه کلا غصه درشی نو حت تلوس و کوششو که غصه اخره والذین استجابو والذین او کسان استجابو چې قبول تیا کلی ده ده خفل پروردگار ده پارا او رائی جه کلی د منز لراو عمرم شورا بین اومن کار ده داغی په پا خپل کې خفل که او داغ مانون ناچور کری منگه دهی لرا خارج که او آ آ کسان چه کلاو رسی گی دهی تاس ظلم همی انتصرون دهی بدلاخلی و آ والجزا او او بدلا د بدای سیئاتن تکلیف ور کول دی په مثال دا غی باندي جزات بدله توم سیئه و دا مانس بدلا ور کول دی په مثال دا قانون باقرہ کې تیر شو ما تاسو ته ویلو او یو ستاسو بهم دی بدلا دا بدین دا بدلا دا بدای دا ها خو بدای دته د بدله ته بدی زکه وې چې چاله لري ورکه نو خو بدګنی کنا یا سیئادا او بدد بدی دا خو په د عفو سره زکه عفو بهتره ده فمن عفا درېم امر دا غو چې دا فائده عذاب یعنی احسانو کا نو الله بدرستان عذاب بدن ادا فکی فمن عفا فسرج اسو د چا فیو کا اسل حی سلاو کلا پس اجرد د پالا تعالی باندې به شکل الله تعالی میننه کید زالمانو سرا او هر چا اسو د چي بدلی و پس د ظلم نه پاغه باندې پس دا, باند دا که سان نشتره پدای باندې من سوین سه الزام هید نما سویلو شکل الزام پا کسانو سانو باندې ظلم کای په خلکو باندې و یا سر کشی کوي پس بغیر د حق نا, نا مناسب اولائک دا پلی تاند د او دردناک والا من صبر او غفر بشارته او خام خرجه او بخشیش او کا به شکدا دی خامخاد پخو کارونو او هر چا سوګ ده چګمراک الله تعالی پس نه بوی دغه لپاره دوس من با دی سوکار ساز من با دی پس دغه ګمرا کول د الله نا والا وتر زالمین او وین با ته زالم ان را هر کله چ ویني عذاب یاقولون وای بده حل الی مردن آی اشته په طرف دعا په صحیح باندې من سبیلن سلام وترهم وین با تو دو دویل یا رسولنا علیها یا رسولنا علیها چې په پښېښه کوله بشیدې علیها په دې اور د جنن مانه من الذله خاشعين من الذله ټیټاو نکې د نظر بوي مینا زللې دواجې د ذلتنا یا نزورو نا ګوري بایدای من طرفین خفیه نا د نظر لاندینا سترګې به ټیټې او ګور ناس پټ ټیټو سترګو به ګوري وقال الذین او بیا کسان امنو چی معنی راولل الخاصين الذينا ب بشكلکه توانوان کس سادي چې توانوان کېواچو خپل زان لله او اخپ کور والله ین قامه پر د قیمت باندې بشاکه خبر د هرر ب ظالمان غ ب پااز به هم عشاې وما كانله هم من اوولا او نب د پاره سووک مد دګاران اوولا ی سرونه همما چې دا د ديب مقابله د الله کې ومن يظل للله ارجا سووک د چکم راله طالله نب دپه من سبيين سلاړ د دروستاګي سلاړ برابرآ استاجی بولې ربکوم دا سلورم جواب دی د دوی مشوبه دویما شوبه صورت کې سوا عام کتابو استا خلاف تی نو اید الله د حکم قبول تیاو غې نور کتابونه پرېږدي ایستاجې حکم قبول تیاو کړئ له ربکم د حکم د فروار دگار خپلو من نه قبولې مخ کې د دینه چې راځي تاسو ته آ هغه یو رزل پسې دا غد لپاره مې نه نبې نبې وافسی دا غې د لپاره مې نه الله د طرفه دالانا یا نبې وافسی د دا داغه انسان د فارامن الله دې طرف د الله تعالی نه ما علکم نباستصروا فرامن مل جن سزا د فنا یو مذن فدارزبانی او نباستصروا فرامن نکیرین سے انکار فائدہ ناک فاین فا ارزو تسلی پس کچار که چری دیمه الهینو اس پروانیشته ولی فما ارسنا کان لګلم غ تعالی په دې باندې حفاظت کوونکې نشته پتہ باندې مگر رسول دی مگر رسول دی تبلیغ کول دی و ان اذا ازقن الانسان څوک ارې په کاله به شا کا منګه هر کاله انسان ته د خپل طرف نام مهرباني فارې ح به ح تکبر کوي دې پاې باندې فارې ح تکبر کوي دې پاې باندې الله وکاله چې انسان له خپل نعمت او مهرباني ورکم نو دې تکبر شروع کی او د زمانه د جاهلیت او ظلم او سمدي و ان توص به هم ک چلو رسېږ دی تاسیتون سهکلیفه په سبب دا چې مخکليلی لاسنو دد پس انسان بیاوي نه شکره لله لسم دلیلی عقللی للله خاص د الله تالا پ اختیار کې بعد شاید اسمانونو دزم کې پیدا کو بیاسه چخواهی شي یا حبولې مشا ورکوي د پاه د چا چخواه شي اس جی نه کوي ای حبولېمه او رکوي د پاه چا چې خوښی شي الكان هی الكان او او يزوجهما يا یا جوړه ور کوي ديل را زوکرا نو و اينا سا الكان او جن کوي و يا جعل ميه او ګر زيا چال را چوي شاند ان هو عليم بهشك د الله تعالی په ده د مخلوق باندې قدير قادر ده په ور کلا باندې په ور قادر ده او په ام الله اکبر ګورئ الله وای دا زمما قدرت ته چې څه پیدا کوم او دې کې ګورئ انسان چې مقدم کړی دی الله وای زمما چې په خشې نو چاله جنہ کوي ورکم فقار راځل چې له کې مخکړه دا ولې دا ځکه چې جنہ کوي ډېری وي د دې کثرت د وځنه جنہ کوي دی دوي ما وجدا چې دا جنہ کوي ځکه مخکړه دی چې اکثر خلک دا جنکې بده غني بده غني دا جنکې چې دا جنې وله پیدا شوا نو د دیو اجنه جنې مخکړه بل دا چې ګورا انان سن دا نکرې ذکر کړل دا او از ذکر د عارفه دا وله دا ځکه علما کرام ذکر کئ نکر واي ناشنا شیتہ چې دا بسوک فی جنې نه دا په کور کې دابو پوکور کی او خا په پر پردا کی به ځکه دا نه کړه ذکر کړی دا دې سره سطر مناسب دی او سړی سره چون کی مناسب تعارف ته نو سړای چې کم دې زکه مخ کی ذکر کړ دغه ذکر معرفت ذکر کړی الله بل دا چې ذکر زکه معرفت کړه چې جن کيه کلم مقدم کړې نو ذکر رسو معرفت ذکر کړل چرتدای دا نوای چې مونږ غارې کامل یو زکه زمونږ ذکر مخکه شو دی کامل اغه انس سړی دی سړی د دی وژنه اغه چې کم دنو مخک تدی وژنه سړی اغه معرفه ذکر کړی دی او ګورې سلور قسمه خلک دلته ذکر کړی دی یو دا چتشی جنا کوي ولا ورکی دویم دا تش الکان ولا ورکی او درېم دا چهلکان او جن جنکې دواړه ورکی سالورم دا چې بالکل شان دی وګرځي ایس والا ورنکی دا ټول دا لا قدرت ته پدې کې چانه چلےږي او ګور لفظ د هېبه راړي یاه بولې من یا شاوېنا سا هېبا د هېبا او هېبا آ چالا لا ورکې چې څوکې خوخي الله اکبر نو لفظ د هېبه راړي د دې وجنه حدیث کراځي امام مجاید قول ده روایت ده یا اغا خیط بختوره ده چه اول ده اغین جنهی پیدا شي اغا خیط بختوره ده چه اول ده اغین جنهی پیدا شي جنهی ده بختوره خیټه ده الله اکبر نن خلق په جنهی خفه کی گی. او جنهی خفه ده ای قرآن مال حقوق ندیرا کردی و خدای والی تلکس غور خوکا چه اللہ تعالی سور حقوق در کردی دی او تاخ بل حقوق ضایع کړو او د زمانه د جاهلیت والا پسروانه شوی وا ما کان علی بشرن ندی مناسب نشتدې طاقت دیو بشر بشرد لپاره ندی مناسب د لپاره دی او بشرد چې خبرو کې الله د سره الله تعالی الا وحیان مگر په وحی سره یعنی ځل کې ورتاوه شي او می واره حجابینا یا رستو د پردینا او یو رسول رسولا یا راو لګ یو فرښتافه یو یا پسوه یو په حکم د الله تعالی سره ماده اوس چې فخیده د باری تعالی انه بشکره الله تعالی دې او حکمت والا وکذالیکا او نا پینځم جواب د دویمې شپې دویمه شپې را آم کتابونو د خلاف تي و آم کتابونو د خلاف وکنا فیصله وکيږي د لاپ کتابو وکذا الیکو او د زمون کمال له چې واه کړی د من غتا تا روح همین امرینا روح د قران کریم ته حکم خپلنا قران ته روح وي زګه د روح غذا دا او در روح وراغت قرآن کریم زکاوط روح وی ما کن تتدری نوی تو چه پوی ده مل کتابو چه سشده کتابو ولل ایمانو نه تفصیل ده ایمان الله ولل ایمانو سشده تفسیل ده ایمان تفسیل ده ایمان در تنو معلوم یادا مانا ما کن تتدری مل کتابو ولد دعوتو الیل ایمانو دعوت په طرف ده ایمان بانده تا تا پتنو چی ایمان ته بسنگ دعوت ورکو ما دارنګ ته تا, تا پته نو چې تفصيل دی ایمان سره او پدې باندې هغه واقعام شاید دا چې بهیر راایب کالا د نبی علیه صلاتو سلامنا تاسو کو او د علیه صلاتو سلام عمر دا ټیم لږ کاله و ویراستا دین سره دې ماتره دین تفصيل نه معلومه البته دومره پويګم چې جما دا کو مشرک او دین د خدای تعالی پزماکا کی چپکار دی نوغه توحید پکار دی اوی تاسو مشرکاني غیرایتبی تاسو مشرکاني او دین د الله توحید پکار دی خو نور تفصیل ماته نه دی معلومه نو داوت په طرف دی ایمان باندې نبی علی صلواۃ والسلام تعالی تا وای تاسو تا پته نو شداب سنگ ورکوم دا رنگه د تفصيل د ایمان تاسو تا نو معلوم اگر چې پیغمبر پیدایشی موحد وی الله اکبر پیامبر توا الله وی تا پتنوا هم موږ سچا لوک والاکین جال ناو لیکن موږ وګورږو دی قران کریم لرا نوران هدایت نوران رنا هدایت کومګه پدې سره اچاتا جو فحج ز موږ د خپل بندګان نا او بشاکاتو لا تهدی بلل کوي په طرف د لارې برابرې صراط الله الذي لا رد الله تعالی اغا چې دا غي الله تعالی لا رد الله تعالی دا غځاتو چې خاص دا غو کې داسه چې مانو کیو خلاصہ چې پس ماګاکې لري خبردار دغه خاص الله تعالی تا واپس بشی ټول کارونا ټول کارونا بده الله ته واپس شی خلاصہ د جواب داشوا و اتاتو یام ستا خلاف دی عام کتابونه له خلاف تي خلاف دی پیغمبر او وتا چې ما تعالی کم کتاب را کړه له نو پاره باندې ما د ایمان د دعوت چلس د کړه دی ایمان ته بسنګ داवत ورکوما او مالچ الله کوم کتاب را کړه ده نو تفصیل د ایمان ما پاره کیسه ده کړه ده تفصیل د ایمان او ما د کتاب اغه ټیم په جندل ده ده کتاب مال چر را کړه ده دغه نه پس برابر لار ته خلق را بلم فیصله چی کیږي نو د الله په کتاب به نور کتابونه د سره زنه منم نور د سره نه دا چل محمد کیسه لیکلی نو نه دا چې د بند دغه کیسه پزاله عمل کې سليکري نوابه منو نو دا چې پزاله صدقات کې سم دي خامخالي کې نوابه نه هغه کې چې کم ده الله د کتاب سره موافقي منو کم چې د الله د کتاب سره مخالفي آبه نه منو کله پنځپيري په کتاب کې د الله خلاف لیکلي نه ني منو کله کې د الله د کتاب خلاف لیکلي نه ني بس دا وایي فیصله چي کیږي د الله په کتاب باندې وکيږي او پیغمبر تعالی وي تا ته د ایمانو د تفصیل او د ایمان طرف ته د دعوت پته نو چې څنګه بور کوم کوماده چې در درکه دغه نه پسته دا کار شروع کړي له هوڅ بزرگان دین راشي جی اول ایمان جوړول غواړي بیا وروسته قران سره کول ایمان به جوړه پسه جوړه به پسه چې قران تنه کې نو ایمان به پرسه جوړه ایمان جوړول د پاره الله کتاب را لې غلو الله را لې او کم حدیث کې چرآزي اغه حدیث دای غلط وای مقصد ولا غلط وای تحریف کوي يهودي اغه راضي تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران موږ تالمنا په معنی د ایمان راړو ساده یې اول ایمان راړو نو چې ایمان مو راړو نو پس اولګېدو ثم تعلمنا القران بیا مو قران د کوز دکو پس ددنا به ایمانا من خپل ایمان هغه بیا په قران باندې حق لکه جوړمو کو مضبوطمو کو اس دتا قران لنه راځي و ایمان جوړې نو فسي جوړې جوړې پس جوڑے جوڑے ایمان کو جوړيږي په قران باندې مزبوتیږي په قران باندې او قران نت تښتې پیغمبر ته الله وای تا چ دعوت ورکړه دې په طرف دې ایمان نو پس د قران نه الله اکبر او دې قران لنه راځي ایمان جوړو ما ایمان جوړو ایمان جوړې ما پس مانيب تاغل خدا عن غیره یذ الله اللہ با دی گمرا کیوایا که دو بل طرف تا دی ہدایت تالا امتیازات دو صورتو. صورت صورت ممتاز و پدری و او داغی په جواب انو بانده دا, دا چیرات متفرد دی داغی جواب وی عام کتابون استاخلافتی نو داغی جواب وی عام علماء استاخلافتی داغی جواب دا رنگ اقسام دو وحی فکی ذکر کول الا وحیان او می ورائی حجاب او یرسل رسولا اقسام دواهې پاره یې صورت ممتاز وو داننګې پدې صورت ممتاز وو چې تاسو تفصيل دې ایمان نو معلوم کوم د قران نارکو داننګې پدې اولاد کي سالور قسمه خلق هغه ذکر کړو په دي صورت ممتازو دا نه دي صورت ممتازو په دي باندې چې الله کتاب الله راوي ماده تول کتاب را لې غلې دي د طول کتاب قران را لې غلې دي دا رنګي صورت ممتازو په دي چې الله می سل باندې سښینې شتا دا رنګي الله اکبر چې تکم تو هي ته خلق بلې نو مشرکینو باندې دا ډېر بد لګي کابور علالمشرکینا ما تدوهم الی الله بسم الله الرحمن الرحیم حم و الکتاب ال مبین ان ا جنا القران العربیا لعلکم تاقلون الله اکبر سوره زخرف مکی سوره ترتیب دو قران کریم کی 43 نمبر دے پس دو سوره شورا او ترتیب النزول کے 63 لمبار دے پس دو سوره شورانا حل تکے اول او اخر کے ترغیب الی القران تام اول او اخر کے ترغیب الی القران نے ال تیوی چی قرانی کریم رنا دا نودل تا وائی دے قرانی کریم بارہ کی و پ قیامت کے تپوش کی گی و انہو لذکرุล لکا و وَلِقَ لکومکا و سوف تسالو نو تے قران بارہ بدن تپوس کم تپوس رانا می در کلوا تا پوز پیدا نکم چه تا بیستر بلخوا گرزولا او تختی دیده قرآن قران کنه قرآن لرات لی دارنگی آل تیوی ان الانسان لکفور انسان ناشکر دی ندل تاوی ان الانسان لکفور مبین پنجل لسم چی دیر سرگن ناشکر دی سرگن ناشکر اللہ اکبر اکبر دانانګه ترتیب د دا نزول او ترتیب د قران کریم یو ده نو غنو رب چنتا ضرورت شته نا داواده سورته هغه رات د مرکزی شوبه اے او د یا اعتراضه چې را الا نزبینان شتاره او هغه زمون شفاعت کوي دنیا کې هم او فرزان که اخیرت تا لادون اخرت کے که برالا هم کئی اخیرت که برالا هم شفاعت کئی دنیا که ام دا اللہ نازبینان قبرونو که پرات دی او من چه وطا ونزمون شفارس کئی من وطا صرف او شفارس منگ لوکا او فرزن که منگ لادو اخیرت تا نو اخیرت که برالا هم کئی او دده سوال دفع کئی پدی صورت کئی ایات لمبر تشکی والا یملک الذین یَدعون من دونه شفاعه الا من شهد بالحق وهم یعلمون مالکانه دیا که <تصفح> <مالکان سانچ بلی ما خلق ماسواد الله تعالی نه الشفاعه د شفاعت دخل سولو مگر سوک چازر شو شهده بیان کړه وی بالحق په توید ونه وهم يعلمون او دای پویږي الله اکبر چې توحید مانه لوي موحد وی ناغد پاره به شفاعت کی قیامت کې او بل دا چې د موحد د پاره به کی وی دانا چې د ار چا د پاره به کیږي دا مرکزي شوباو د دې اعتراض جواب یې شفاعت پراله کوي نه شي دلا او در دلایل عقلیا او دری دلایل نقلیه تفصیلی یو دلیل نقلی اجمالی او یو دلیل وحی نو اته دلایل شکول ټول اته دلایل شو دا په دې صورت کې ذکر کړي دری دلایل عقلیا دری دلایل نقلیه تفصیلیا یو دلیل نقلی اجمالی او یو دلیل وحی اته دلایل شټول په دې صورت کې دا ذکر کړي ح وال کتاب او شااهید کتاب او شااهد دا کتاب سر گند ال المبين سرګنده اون کے دمسي انجاننا بش منګجاننا سوول د لرا قآنا نقرآ قري یا نوم خ د منګ د لرا سمناه نوم خ منګ د لراقرآ قري اه بجببک لا الله کومطقللوونه خاه چې سوقل نه کار واخ و هو ل في زبور او بشا کا کریم و ان هو او بشکرا قران کریم د پاغه اصل د کتاب کې زمونږه پسند اکیلا علیون خام حلوی مرتبه والا حکیم د حکمت نا اف نظر بهون کوم ذکر آیا وا بڑو مونږ ته سناره از ذکر دا بیان د وجه د اراستا سن ان کنتم قوم مسرفین د دی وجه نا تاسو وای کوی نو جتا سو ایراس کویو د دی ودی نه چ تاسو مشرکان یې نو ایراس کوي نو ګینمنګ بتاسو نه دا قران واړو د باپ کو بیان د قران واه نه نه تاسو کو سوره ایراس کوي مونږ بره الله کتاب هغه بیان وو الله اکبر رس نه تفیف دنوي او سراليدي منګاک اررسله من نبین في اووللي نه او څوم راليګلیدي منګام في اوولین په اوولنو خلکو کې وما یا تی من نبیین او نو راغلی د یو پ غمبر ماګ هو غی دغ پورې ټوکې کوون کې په لا کنا ش داې نو هم پس حالاکلو ګاډیر سخت دینا بشان پام ل کې چې پهلك کې دد نه ډیر سختون وما ذا اوتیری شويدي پهقرې قیم کې رسالة مذا ايفل قران 30 شیدی په قران کریم کې مثالونه دا اولن او حالات په خوانو والا ان سالتهم دليل عقل نمبر 1 او کچه ته تاسو کې د دینا چې سوګ دې هغه چې پیدا کړی د اسمان او زمکا خامخ واي باندې چې پیدا کړی دي خامخ چې پیدا کړی دي لره الله پیدا کړی دي لره زور اور باد شاه په الله ذي اغذت جعل لكم الارض چې ګر زول داس تاسو لپاره زمکا دا فارش اوگر سوالی دا ستا سو فارا گور دا ٹول یو دلیل عقلی دا روان دا کسی او ګر ولی دا ستاسو دپاره ګرزوللی د ستا سررهپاره په پا کې څو بلهاخسته ښستهلارې ها مه چې تا سولار وميوللهې آب ب چا را وړوي د بر باران په اندازې سره په دروغونه کولو منګه په سبب د غېبانندې بل د تمته او کلی شړه کاذالی کا تو خررجون دارنګې په رابا سلی به تا سو د قیامت پر بندې بد قیامت قیمتووللهې اب چا چې پیدا کړي دي جوړي طول پا وجعل لكم من الفلك والانعام اوگر ثولی استعذ پارا مین الفلک کیشتونه والانعام د سارونه ما هغه سوچ سوری گئی تاسو باندې د دې د پارا چې برابر شي تاسو اعلی زوری پشاگانو دای باندې ثم تذکرونه متلاب یات کی تاسو نعمت نعمت ربکم نعمت د خپل پروردگار هر کله چې برابر شي تاسو باندې او ایتاسو چې سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا وإِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ چې دا دعا وایي سبحان الذي پاکې دل اغذات لراجتابې کړې زمنګ د پاره دا, دا, دا ساروي او دا, دا, دا کیشتهي و غیره و ما كننا لهو مقرنينو اونه یو مونږه د دې لپاره قبو كون کې او بے شا کا مونږه پرور دګار تا اللهم منقلبون یو واپس کې دن کې دا کیشتهي دوام ده دا ساروي دوام ده دا د ګاډي دوام دا دا, دا ارش مغلا لاتابه کړي دي دا د الله په دستي قدرت کړي د دې نه آخو ایسو کوم چې الله نه واړي نو ایسو کوم سن شي کوله الله اکبر علي بن ربيعه ا ذکر کړي چې علي کرم کر الله وجهو اغه ماولې دو چې دې په یو ساروي باندې شو او چې کاله سور شون دایو سبحان الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له من مُقَرِّن وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرِّنِينَ وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ بیا درې پیریوې الحمدلله الحمدلله الحمدلله بیا درې ځله وې الله اکبر الله اکبر الله اکبر،, اکبر او بیا وې سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت سبحانك اینی ظلمت نفسی فاغفر لی فیدنهو لا یغفر الظنوب الا انتا دائی اوی اوی بیائی او خاندل نوی ماتی نتا پوسکا چی ولی دی او خاندل یا امیر المومنین نوی علی رضی اللہ تعالی عنہ او فرمائل چی ما اغکار اوکا کم کار چی نبی علیه صلاة و سلام کرو نوی مات نبی علیه صلاة و سلام نتا تا او خاندل تاله کار نبی علیہ السلام کلو خاندلو نماز تہ پوس کلو نماز ادا کارو کو نو نبی علیہ السلام او فرمایل چې باری تعالی تعجب کوي د خپل بندنه او تعجب کوي چې کله بنده دا وایي چې رب بغفرلی فإنه لا یغفر الذنوب الا انت چې کله بنده دا وایي چې رب بغفرلی یا الله ما تبخانو کې دا کماف کما نو صرف ستا ذات ته غی ماف کول شي بل سوکنه نیچی کله داوی نو باری تالا ډیر خوش آلیگی دیر خوش آلیگی آلی وی نبی علیہ السلام دا کرو نو زکم دا کار اوکا اللہ صحابه صحابه څنګه سنگ خیسته تابیدار دا نبی علیہ السلام دا احکام دا ترکو اللہ و جالو زجر پا مشرکینو بانده و جالو لگر زولی دی مشرکینو د اللہ تعالی دا پارا بندگانو دا غنا جز آب را برخی دار و یار داد اللہ برخی دار دی ازم و ایدک کخالک و یار داد برخی دار دی چال برخور کردی دا انسان خامخان شکری کن که دیو سرگند امیت تخز زواجر امیت تخز, تخز آیه جوڑ دي مما دا آسنا چی پیدا کردی اللہ الله جوڑ کردی دی اللہ تعالی دا آسنا چی پیدا کردی دي. بناتین یا امیتہ حزا یا غره کړی دی مم ما د چې پیدا کړی دی الله تعالی بناتین جنکوا اسفاقم او غره کړی دی تاسو لرا بیل بنین په ځامنه باندې او تاسو چې وای دی تعالی لونه دی لکه زمانه د جایلز کې وه خلک وي پرشته بنات الله دی الله توي خا الله د زنده پره لونه جوړ کړو تاسو د پره ځامن و اذا بشرا اور کلاچه خوشخبری ورکلی شو تند دای تا په سماندي چې بیان یې د مهربان بادشاه د پاره په پا مثال کې نوشی مخدا وا تک تورا اوه کزیمه ود ډک وی د غمنا خدل له پاره خو جینا کای ذکر کای چې د لال لونه دی او کخپل ول زيره ورکلی شي چې لور دې پیدا شونه مخه تک تور شو ډک وی د غمنا د زمانه د jail دایو ظلمو اغه وسوم خال کو دا مصیبت شته ده او ما یونه شو ایا ار چاسو د چ پیداکل شوی وی فل په کالو کې او اغه په جګړه کې غیر مبینا غیر زائرون کې ود مد اخپل لرا نو وی زائرون کې پلی اخپل لرا وجال الملائکه مرنا سو تاسو داخله د الله د پاره ګرځوي چې اغه په جګړه کې خپل مدعانه شی زائرولې حضرت ای اشاره ده کالو کې پیدا شوی دي او هغه سو الله برادار او ګررزول چېجانګ جګړه کې خپله مده نه شي سایرله دانه چې غیر مبینو نو سرګاندې خکارېږ نه دا نه نه نوی سرګاندې د مده خپلی خبره چې کوي نو ا هغه سابتیتوله نه شي نور جګړه کې سرګندې دل او جګړه میدان ل نو تلل نواخ د خو خپله ټیک ده چېلو ته سووک نو بس په ماشومانو جان. او دیواله پاسه به ای غنی غولړی ها دا تا دا ویلی دي او ته د 10 10 10 چې بسز دینو د دیواله پاسه به ای غنی غولړی او ااج کم نو بس جنگ او جنگ د تیرا کې زمونږ ملګر ده نو هغه کیسه کوله وی زمنګ تیرا کې یو خزا او اغه به چې درزه جنگ نو کړي نو اغه وی چې مال خوند نراکی چې درزه به جنگ نو کړي چې مال خوند نراکی روزا نه به اغه جنگ کو د چا سره حضور به چاله جنگ کا تعداد تقریبا خزو کدا صفتی جنگ به هر وخت دک څخه کار دوا نو اغه روزا نه به بس په محله وال د کار وکړي چې اغه وی به راځي د کار کو چې لمبر مکرر لممبار مکاررااو چې بس دی سره به پلان کو د پلان کوي ښې لامبرې دا به جنگ کوي لامبر چې بس دی سره خلاص و جنګ لامبر مکرر کوه چې لامبر مکارار کو روزانانه نو بس چې کمه ښه به را لا او د لممبار بهراتتون دی سره به جنکو دی به وړی ازمداد لابه بیا لامبر د هغې ت داې بله د پیخواور نه یو سړی واده کلړاو نه په خبر واله یو خزه واغې چودری گزمال امر راشد دبدل ز برابروم نه د پیخبر نه واده کلو نو یغې چې کل لمر شو دا غې سر جنگ شوی چې دی وته کنزل کنز لوکلو دی جنگ یالې خ کنز لوکلو زانه پس پکه ازړې سپکه نه دې چې دا وسماله اس جواب را نه دې وته دا لاس دا سنگل سنگم چې خزه عادی دی یو تلیکې به وته دا څه کې خو دا شر اخلاص پکاو ټټ په وته نه ک دا سه نه سره ځاګو تنېخ کو نو وی هغه بلغه ساکلا وی داریخو بزلہ الیس پکېدې چې بل طرف نه با وته جواب میلاو شو سپک سپورې بوته شو نو الا بزلس پکېدې نه دی بوته ټوټ نهخ کو بطلی کې وته کې فو نو وی هغه لاله پرسه ده انسان تر ماخامه پورې دی بوته را کاندل کو له دی بوته دککه چل کو وی اخیرا کې د ډیر غمه چې ډیر لړو جواب رانه کو ټول ډکه پرې غو ماخام کې زلو اچوي دا دی د لاس هملا شو وی <تصفح> دا دی شو دا نه چې په جګړه کې خکاریږي نه جګړه ته خو خزه بڑي وي وې تا زمانه ډبۍ پټه کړې ده ودري گستاده داسه داسیکم وې تا زمانه مالګن درا کړې نندر کوم دل زایلر کېږي تا مال نن په لګره کړې دي په دې جګړه تا مال نن دا په هار سره باندې جګړه او چې سړوله جګړې جوړې کی ننداب یا کور کې دکاسه نهسته ده مګر کې توي هي وې سړۍ مې سښو سړۍ تا جان کتلو تا ولجان کتلونه ستنه کو وسلوخ که تو نور بیا د اس کارني سیواد اوخ کو تو یالنه که سوک منشی نه دا بسره اوخ کی تو ی وسالو له غیمه کتلې دا د خزو خپلتونه جګړه که فو بلکل هر وخت حاضری ها جګړه که تش بده سپکه سپوره د دروغ الزامونه دا د خزو کاری او کم اصل مقصودی خبره چینه هغه نشي حل کوله غیر مبین نی سرګندون کی مدعا خپل لره نو <تصح> دامو دا اللہ سره شریک اکڑی و جعلو الملائکہ او گرزاو لی دی پرشتو آغا, آغا پرشتی چه اغی بندیگان دا محربان بادشاہ دی آئی بادت د انکی دا محربان بادشاہ دی اینا سا جینا کئی دی اغی جینا کئیو گرزو لی اشہیدو خلقاوم آیا حاضر شي آیا لی دلی دی دی آیا لی دله دی دوی خلقاوم پیدایش دی پرشتو زردہ چوبا لی کلی شی آغا بیان ددئی ویسالو نو ددئی نو تا پوس اکڑی شي وقالو لو شاہ الرحمن او ویلو دئی که چرخوان حید محروبان بادشا ما آبادنا هم منگ با نو کڑی عبادت دو دی منگ با ددئی نو کڑی منگ با رئی کار نو کڑی دا سور نحل که بیعنی دا غا مزمون تیر شیو آیات نمبر پینتیس که و سور نام کې سوال تالیس که یارا داد اللہ خواه خدا اول تی او دا زمانی د جاہلیت یو ظلم چیرې را زمون په کارونو باندې الله خوشاله ده سورې زمر کې ویلي ولا يرزال عبادهل کفر ما لهم نشته دغه پرابیزالیکا په دې باندې من علم من صد دلیل نفي د دلیل عقلي ان هم الا يخرصونا ندي دی مګر اٹکل وایونکې ام اتیناهم نفی د دلیل نقلي دلیل نقلي ور سلام نشته ام اتیناهم آی ورکلې منګه دی لرا کتاب د تاره من قبلهم مخ د قابلهه مخکې د قران کریم نه فہم نو پس دای پاره باندې مستمسکون عمل کونکي دي دای پاره عمل کوي ما خو له مخه یو کتابوم نه دی ور بل قالوا بلک ویلو دی انه وجدنا بجې شک مونږه اکابرین خپلوا علی امته پیو دین او په تني قوند او مونږه په نو خدای باندې موحتدونارو ان یو وکذالیکا تسلی نبی علیہ السلام ته و کذالک ما ارسلک او دا زم من کمالی چنه دی لګلې منګه دا رنگ دا زم من کمالی چنه په یو بستۍ کې دی یو یراونکینا نه دی لګلې منګه ماخکستانا په یو کلی کې دی یو یراونکینا الا قال مترفهم ما ګرو ویلو عایش پرستو دغه ان وجدنا چې بشکمګه مونږ دلید خپل اکابرین لره علا امته په یو دینو طریقه او بشکمګه پنهو نه خانو داي باندې موقط دونه اقتدا کاونکی او مونږه غي پسه روانيو د زمانه د جایل یت دایو ظلم اکبرین اکبرین مونږه کابیرینو پسه جوه کابیرینو پسه د قران کیا کې اکبر پيش کول پیغمبر باندې دایت ترس کو نو الله وتوي خفاکی گما تسلی ورکي دا په خوانو متونو <متحدث> کې مدکه کارو <تصفيق> اغیب هم د څکل پیغمبرانو مقابله په دیبان نکولا اوسم د حق برستو مقابله چ کیږي کی نو په دیبان نکي وګورا اکابرین نه منی معنی راي کړه اهل الحلواء والخانه ک ال سلطان والجما سره چې مناظره وا نو په هغه کې ارس دره را پاست بدتی مولا داسې بکل اوس مناظره په شابان دا وای کنا تاسو اکابرین دیوبانی کنا وای کنا وګورا خلکا دیدانه وای دا تاسو کاابری د بندو که ی او که نه دا مړهاکابری د بندو که نه کوران د ل ټک نه د چې کوآ د لخواه را ځ او په دې باندې ځان خلاص په د خلکوونه پیسټ لکې کاله اوواله اوجتو کومه قال اولو جيتكم و وي ليهم معرفه اگر كما رات لكلي بتا استابه اهدى پر ولا شي باند مما انسنا وجند توما چمند لتا سو با باند اكبرن خبل قالو و دي ان به كن ان بما ارسلتم به شكمغا پس انس ما ني چلي گلي شويتا سو با باند كافرون انكار پس انتقام واغست بدل واغست منغا دغينا فشور غران سرنگ شو ان عم ده دروغه نهونکو وا اذا قال ابراهيم الله اکبر ګر اول جواب دا ورکاله قال اول وجيتكم باهذا مما وجتم عليه اباكم ما خدل استاسو پلاران دغه اقتدانه بهترین هدايت والا شي را ولده دیم جواب وکه فن سر كيف كان عاقبه المكذبين تکذيب کوي دریم جواب را شملا اكابيرين په جنا اما دادی انبیای کرام اغه چې کومه مساله کول واغې روان شې وايض قالله براهhimمو اور کل چې براhim سلاتو سلام پلارارته وه قو او فقومم تاني برور او من کوم بشاکه ذ بر چې بعدې کوي تاسو مګرغ الله تلا چې پیدا کل دماله ف نه سيه دی زر د چې دب لې ما له پهدات باې او اوګرځوله براهhimمال سلا سلام دی کل می د تو هید لرا کلمه باقی فی عاقبه اولاد خپل کې لا اللهم ارجون شاید چې دوی واپس شي د شرک نه دې لپاره چې واپس شي د شرک نه ماناسه ابراهیم علیه بیان د مسله وکړو الله اوی په دې بیان د مسله سره هغه په اولاد کې همیشا مې شاده موحدین برزي الله اکبر یادا چې ابراهيم عليه السلام مستجاب الدعواته دعای اوغخته نو هميشه دغه په اولاد کې به دغه سوهيدين راضي فائل چې کم دی غي ابراهيم السلام د جغالها يا د زمير د فائل راجيد الله تعالی معنا اوغرزو الله تعالی دا کلمه توحيد کلمه باقي پاتې کې دونکي په اولاد د ابراهيم کې لا اله الا الله هم يرجون شاهد چې د یو په د شرک نه بل متاتو اولاد بلکہ فید ورکل دمنگا بلکہ فید ورکل دما حواله دی خلق تو اابا او مکابرین دیتہ حتا جاءم تر دی پولیس رال دیتہ الحق او حق شه ورسولن او رسول مبین سر گند ہکاراکون کے دمسلے ولما جاءم الحق ہر کلا چرانے دیتہ حق قالو وی دی ہزا سحرن دا حجادو دی وای نبی او بشکم گپ دی وان انکار کو وقالو لو ل او وی دی ول نازل نکلی شو ھذا القران دا قرآن bani Karim ala rajulin من alqaryataini pay aw sadi bande min alqaryataini de de dua kharununa che makka o taifti azim loy sadi ala rajulin azimin pay loy sadi bande min alqaryataini de dua kharunna rajulin mansub azimin sifato قران راته راته ته نوې له دیلې اوسم او سوم دراڅوي د زمانه د جاہلیت درو سومونه یان ظلم او دا ظلمونو دا غینه یو ظلم دا او چې غي وداوی چې ګینه حق پرس په پا آغی چې هغه چتا خام احد او خه خاندان نوی او خ ډیره پیسې وسره لوی سره اوسم او دا څه کوي اهم یقسمنا ایا دای تقسیم می مهربانی د خپل پر مهربانی د پروردگارستا نه نو قسم نا مونږه تقسیم کړه دې ماییش تقسیم کړه دې بینام ته ما بندې دای کی ماییش هم سامان د ژوند دې په حيات د دنیا په ژوند دنیا کې ورسانا ورسانا او چټکلې مونږه بازم بازل دی فوق بازن د پاسره بازو نورو د درجات په درجو کې درجات مالیا لیتاخذ بعض بعضن سخریا دیده پارا چې اونې بعضی د دې بعضن نورو غریبانو لرا یعنی بعض مالداران، داران بعض نورو غریبانو لرا سخریا خدمتگاران الله اکبر دا کومنګ کړي دي چې ما معیشت مو تقسیم کوله لري مو مالدار دار دی، دي مو غریبان ګرځولې دي دی. دیده پارا چې مالداران داران د غریبانو نه څه خدمت واخلي کدا ټول خلق مالداران شي نو دا خدمتگاران به سوکی کدا ټول خلق خدمتگاران شي نو دا مالداران به سوکی کیبد چا خدمت دا دا د الله تقسیم دی او پدې سرا نظام د دنیا هغه چلیږي نظام د دنیا هغه چلیږي پدې باندې هغه خلکو چې را لاله او ځان ته چې کنده نو سره دیاب ته خلکو ای وای وای پول هر د ده هر چه مکمله چه کمدن وی ایسا او هر سده په هر سکه شریک ده هر سکه وی شریک ده سوشلزم والا ده که پا غی باندرد ده ده ده مزده که سنوی پل سپا او دا هغه چه کمدن وی ایجاد کده و او هغه په ده کې ایس پایده او ګټه نوکده قومی تبا کده و برباد کده چه هر سکه هر سکه شریک ده ده باحتی کلی چه غی واله د مزدکی ثنوی دا نظریه وا هغه داوی چې ټول خلق په هر مال کې د هر چا حصہ ده دا社会主义 ولرالل نو غیم دک نظریه اختیار کړ آی داوی چې ټول خلق په ټول باندې کوي وايي برابر دي دا نظریه نظریه د زمانه د جاهلیت تا الله وی دا هم افقیت ورکړي سوک مالداران سو غریبانو الله راحما توورب کا اومه حروباني د رستا خیرون غړ ده م ما د آاسنا جمعماونه چې دا خلکې جمع کي قورې غورده ددي معله هوله اوله اکوونهنامت واحد ده هوله اوله مسمد د دنیا کچارې نو دا یارا چې شوبه ټول خلک ی ټولګې کچارې نو بد ګن ددي خبرې چې شي به دا خلک ټوله یو ټول ګې پکو فربان دی دول خلق با کافر شی یارا نوه نو لجا اللا نو خا محاگر زواله بی منگا من دا پارا دا آجا یک فروب رحمانی چین کاری کولی دا محروبان لی بیوتیم یعنی زکورونو دا دای دا, دا پارا لی من مبدل من ہو او لی بیوتیم بدلو لی بویوت ایم یانید کورونو د دایده فاره سوقوفن چتونا مم فزواتنا د سپینو زارو نا ماعارجاون اندر فایه د سپینو زرو علیها پای باندې یزورو خطل بدی ولی بویوت ایم ابوابا او د دگر... کورونو دا د دایده فاره دروازه د و شورو او تختونا د سپینو زارو علیها چی پای باندې یت تکو نا کنا استکیا بول دئی و زوخروف فر اور کډیو بو مونګدئی تا زوخروفن سرزارو ارسال مو علو ورکړو سر ذر مو علو ورکړو وائن کل ذالیکا او نن د دا ټول پټول اللهم مگر متاول حیاتو دنیا ساکاند ژوند دنیا دا وال اخرتو هند او اخرت منیس درب در ستا باندې للمتقین د پانا د فریزګارانو ده د پانا د فریزګارانو الله که چری دا یره نه وي چې دا ټول خلق به کافر شي ټول خلق دا خوف او دا بد نه وي نوما با د کافیرلرا د سروزارو چتونا د سروزرن د سپینو زارو چتونا د سپینو نندر پائے د سپینو زارو دروازه او د سپینو زارو تختونه ومه والا ور کړیو او سرزر بمه والا خډل ور کړیو تکا د دنیا ایس حیثیت نشته دنیا سره شه ده که خدا الله وای کچره دا خوف او دا کراحت بد ګنن لدی خبره نوي چې داخله ب کافیر ما با داسه کړیو ما با ټوله ور کړیو ایو حدیث کہ رازی نبی علیہ السلام فرمائے لو کانتی الدنیا تزنو عند الله تعالی عند الله تعالی ما ساقا منها کافرن شربتا ابدا کہ چردا اللہ تعالی په نسبان دی دی دنیا دا ماشی دا ورزرم را قدر وې نو دا کافر لبه دی او یو سانس کېم هي چرینه ووار د دنیا اس قدر وقات عند الله نشته دی کله ذلک لم ما متاع الحیات الدنیا و هر شئ اسوګ د تشمکور کزان لره عن د ذکر د مهربان بادشاه د قران کریم د مهربان بادشاه نه نو قیذ له مقرر بکوم د پارا